Eco de la vall arroba gmail.com. tot la vall A Ràdio Les Planes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 Sabina va agafar la motosserra. Ja feia massa dies que hi havia aquell treu al riu. N'estava cansada. Cap dels seus fills no l'havia volgut ajudar a emportar-se'l cap a casa. I va agafar la motosserra. Amb les espardenyes de rataló va creuar el camp. L'herba molt alta. Estava tot ben moll. Anava aixecant miques de fang que se enganxant al tou de la cama i aquella ferida que li feia tant de mal i que li glatia com un cor. Però ell amb la motosserra fins al riu. Fins que va ser davant va posar un peu dins l'aigua i l'aigua estava glaçada. La mare que ho va parir. Engega la bèstia. Tot ella tremola. Ja no és jove, però tant li fa. S'ha d'emportar aquell tronc i comença a clavar-lo i apreta. I mentre mentrestant apreta tot aquell moviment, aquell tremolor, aquell batec dolorós a la cama i alhora al cor i sobre el tronc, la fan a ella ser un volcà en erupció, a punt de desmembrar-se en mil i una pedres, i apreta i apreta, perd l'equilibri per la força, cal sobre uns esversers, rebeu! Segueix, i el talla, i tira la motoserra sobre l'herba, i s'inclina i intenta agafar-lo, però és gros i pesa. Ell és incapaç. Qui m'ha vist i qui em veu? I se'n cap a casa. Agafa una corda gruixuda, grossa, i se m'emba la corda i travessa altra volta tot el camp. Quan arriba al riu, se l'acorda a la cintura. I després posa l'altre cap al voltant del tronc. I comença a caminar endavant, cap al cacerio. I sembla una mula, una bèstia de càrrega. I a mi d'acaba caminant, se li entollen encara més les esperdenyes a Radaló i se li enfonsa en el fang i tota la ferida li fa mal. Ja no li glateix només a la cama, sinó que sembla que li ha de rebentar l'alè i el cor sencer i no pensa ni tan sols amb l'esgotament que porta aquella veïna que potser l'està mirant des de la finestra de casa, com sempre, observant-la, però ella no pot fallar i tira, i tira, i tira, i tira i tira i com un animal, com un burro, com un bou, però el ton arriba. Treu la corda, de la cintura no. Entra cap a casa, fa de reclusit, de lleixiu. Les escales són petites, però Desma puja amunt, li està sangrant tota la cama. Al darrere seu la corda, que es mou com un budell. Arriba dalt al llit, se la treu, s'estira, penteja. La cançó diu, se m'ha mort la mare, se m'ha mort la mare per amor a la feina de tant de treballar, se m'ha mort la mare sense saber què és la vida, se m'ha mort sense saber per què és la vida, i també se mort la tieta, o el mateix. Ah, molt bona tarda. Benvinguts al MOT. Sabeu que el MOT és un, projecte, és un festival de literatura organitzat per dues ciutats, l'Ajuntament de Girona i l'Ajuntament d'Olot, i suposa un treball en equip del qual cada dia estem més orgullosos. Judit Badia, directora del MOT a Olot, companya d'il·lusions i fatigues. El MOT es va portar a terme la setmana passada a Olot, per tant, continua avui el seu camí a Girona ho fa amb una proposta de converses entre escriptors i escriptores que han reflexionat sobre la ruralitat. Sabeu que cada any el mot en escoll un tema sobre el qual pensem a través de la literatura. I aquestes converses i aquesta quarantena d'autors i autores que ens visiten han estat teixits per un programa minuciosament pensat per dues persones, que són les comissàries del festival, la Maria Boiga Sales i la Roser Bernet Anguera, a les quals volem agrair moltíssim la feina que han fet i com han cuidat aquest producte final que avui estem a punt d'obrir, no? aquest, aquest regal que ens han fet. Per tant, moltes gràcies. I també dir-vos que en alguna de les sessions que té les entrades exaurides, que això és sap greu però també és un gust, no? que la literatura ho ampli tant, doncs penseu que sempre es fan... Totes les sessions les retransmetem en streaming, en versió en directe, eh, per internet. I també recordar que des del primer moment, des del 2014, totes les converses del MOT són enregistrades, filmades i l'endemà penjades al web, amb la qual cosa cada any anem sumant un arxiu documental de converses entre escriptors i escriptores que va creixent i que està a la disposició de tots en qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per tant, dit això, passo la paraula a la Roser Bernet-Anguera, que serà la comissària que ens parlarà del tema d'aquest any. Gràcies a tots per ser aquí. Uh, drama rural és el títol, el drames rurals, és el títol que Víctor Català va posar a una de les seves primeres obres narratives. De fet, la primera obra narrativa que va publicar en forma, en forma de llibre. Eh? I, per tant, d'aquí surt el terme eh, ruralisme. Eh? I, per tant, ja tenim l'altra connexió. Eh? I eh, amb, amb tot això, i deixeu que acabi ja aquesta eh, presentació i que ja comença a ser eh, una, mica, una mica massa llarga, però deixem me fer una última eh, referència eh, a Víctor, a català, perquè em sembla que en aquesta última referència podem trobar algunes de les qüestions que ara tractarem en la, en la conversa. Eh, se li va posar l'etiqueta d'escriptora rural, com deia... Eh, una mica per eh, minimitzar o fins i tot rebaixar eh, el que ella es proposava de fer a través de l'escriptura. Eh? De fet, a través d'una escriptura que tocava de, directament eh, la terra, la muntanya, eh, el bosc, eh, la natura, i gairebé podríem parlar de la natura amb majúscules, ella el que feia era un tipus de literatura que en dèiem, o que en podríem dir, i ella en deia de fet, la literatura de l'ombra eh? de l'ombra, eh, que vol dir eh, focalitzar, eh? mirar, enfocar, fer un gest d'artista i, per tant deliberat eh? Eh, el cantó obscur de la realitat i el, el cantó obscur de l'existència humana i de la condició humana, que és el cantó del misteri de la por, de la mort, l'instint, la bestialitat. Eh? Ara, en aquests moments, quan parlem de la bestialitat, també hi ha qui diu que no en podem parlar, eh? perquè hi ha tot allò del gir animal i eh, tampoc és políticament correcte. Eh? Però eh, deixeu-me parlar de la bestialitat, la irracionalitat, el dolor i la petitesa de l'ésser humà. I... Eh? I d'aquí l'ús de la natura, la natura com a espai simbòlic. I d'aquí també l'ús o l'aparició en la literatura de Víctor Català de tots aquells personatges que per alguna raó són els personatges febles. Personatges febles que són les dones, efectivament, però molts altres personatges que poden ser homes, criatures, bèsties etcètera, etcètera. Eh? Per tant, aquesta literatura de l'ombra, més a més, és una literatura en, en determinats sentits fins i tot poc agraïda a l'hora de eh, fer-ne la recepció perquè aquests personatges més febles que normalment identificam amb les víctimes també poden ser ells mateixos o elles mateixes butxins. Eh? I per tant, Uh, tot això queda marcat en la natura eh? i d'alguna manera aquesta és la, la forma a partir de la qual o el principi a partir de la, del qual uh, a mi m'agrada llegir uh, aquestes dues novel·les eh? que, que aquí uh, presentem uh, Terres mortes i, i Sola. I una última referència a Víctor Català, perquè em sembla que això també té a veure amb el que vosaltres feu, amb la vostra escriptura. A Víctor Català se li va retreure moltíssim que anés a buscar, repeteixo, com un gest deliberat d'artista, la cara fosca de la realitat. I ella ho va defensar tota la vida. I va dir una cosa que també em sembla... Eh, I aquestes són les seves paraules pròpiament i diu això davant de les crítiques eh, amb què eh, es trobava. Diu, és es que pot tenir límits l'obra de l'artista? No crec que unes normes morals puguin frenar-la. Crec a la mental advocar per la independència de l'art. Gràcies a aquesta independència he pogut ser fidel a la meva vocació que tothom hauria volgut intervenir. No reconec altra norma que la del bon gust, ni altra immoralitat que la de la inutilitat. L'obra mal feta és, per això mateix, l'obra immoral. Eh? I, dit això, eh? Eh, parlem, òbviament, de la natura, eh? perquè és el lloc on es produeixen les vostres novel·les, però parlem també del de tipus de, la, de literatura que esteu fent, de la manera com vosaltres encareu la creació i per què heu recorregut a aquesta tradició, precisament a l'hora de situar les històries que volíeu explicar. Eh? Aquesta seria la primera pregunta que us faria a totes dues. Ah, dispara. Gràcies. Uh -huh. um... No, bé, ara que parlaves de la literatura de l'ombra, no? jo recordava una metàfora de, de Víctor Català quan parla de la casa, no? que una casa té quatre, quatre parets i sempre una paret de la casa estarà a l'ombra. No? Llavors, ella no narra aquesta ombra. I jo, el que em passa en català, em va passar una cosa molt curiosa, que és que um, jo mentre escrivia Terres Mortes era molt conscient uh, a cada capítol uh, a quin dels meus uh, escriptors estava fent un homenatge. Doncs, per exemple, no, el primer capítol, que és el nen, li feia un homenatge a Rodorella de la mort de primavera i era molt clar i jo n'era molt conscient, a més a més. No? O al final de l'obra, amb l'Enriqueta, li feia un homenatge a Thomas Bernhard i als seus anys no, als hospitals, pedint la malaltia no vivint um, amb dolor. Però, però mai vaig pensar en vídeo català. Però mai, mai, mai. I un cop la vaig acabar, clar, vaig, la vaig rellegir i vaig començar a veure que moltes imatges um, de la meva obra, com per exemple el cadàver d'una mare cremança, remetien no, a, a contes de dramas rurals, com per exemple el de la vella no, de, de, de Víctor Catalano, que hi ha una, una vella que, que li agafa un ictus, la deixen a la Solana fins que un dia es crema, no, i la, es crema viva. Llavors, eren totes imatges que jo tenia dins meu, d'una forma molt inconscient, perquè la l'havia llegida feia 11 anys, o sigui, quan jo tenia 15, no? Però, clar, són, són, són imatges que, que mai he obriat, perquè a em van impactar profundament però no em van impactar perquè, perquè fossin bestials, sinó perquè em van commoure i em van fer fixar-me en, en, en el patiment de la vida no? i d'alguna manera van com condicionar la meva mirada. I, i això, i, i, i no només... A mi el que em passa amb els autors que, que jo llegeixo, com que llegeixo de forma amb obsessió perquè per a mi són, bueno, són, són com pares i mares no? i, i, i m'ensenyen a, a reflexionar sobre la meva pròpia vida no? i sobre la existència humana, d'alguna forma m'identifico, però el que em va passar en català és que ara m'hi vaig identificar profundament. És a dir, aquesta manera de... de aquesta, aquesta voluntat de narrar aquesta condició fosca de l'existència, no? aquesta, aquesta voluntat de mostrar-la, sobretot, no i de fer-la visible. I, i, I bé, jo hi havia... O sigui, tot, el, tot el que seria, diguéssim, la seva capacitat per, per ser salvatge, no tenir por, davant de narrar scenes violentes, no? um, el, seu, el seu autodidactisme... Perquè ella era coneixedora del legalisme alemany, per exemple. Era una dona que, que havia viscut a casa seva uh, tancada uh, a l'escala amb la seva família, però realment rebia setmanalment llibres de, la, de Figueres, no? I, i coneixia, coneixia, coneixia també la il·lustració francesa. Era una dona molt culta. I, a més a més, jo, quan vaig, quan vaig començar en català, jo de Galdós. I, i n'estava convençuda que català havia llegit Galdós, no? I d'alguna manera va ser com un, com un canvi uh -huh. molt, molt natural per mi, no? I, I bé, és això, va ser una... Va ser una, una bueno, un, un, no sé, em va sobtar que, que haver-ho vist tan tard que, que, que la, la influència de Víctor Català sobre meu havia estat tan forta, perquè, sobretot, um, la infanticida també hi va tenir alguna cosa. La infanticida és un, és un, també és un, un, un monòleg que em fascina, no? Però sobretot aquesta horrora, la infanticida i drames rurals, més que solitud, que també, òbviament, hi ha escenes no?, que... que que, que em fascinen, com el capítol de la primavera, que és aquesta explosió de naturalesa per narrar no, la vitalitat del moment de l'obra puntual. Clar que jo, com a, com a persona que sabia que volia escriure, m'hi fixava i veia com ho estava construint per aprendre perquè tinc una concepció de literatura eh, molt, molt, molt, molt d'artesana. Jo crec que, que, que, que sóc molt conscient que una obra és una, una ficció i és una, una creació, eh, un objecte, i per tant... Eh, vull, vull aprendre com els meus mestres no? arriben a, a fer el que jo admiro, però més que aquesta obra, eh, era el rurals i la infanticida. I, I com m'havia estat un innocent de creure, no? De, de no haver-la vist fins al final. Fins que els altres em van dir que, que l'estaven veient, no? Uh -huh. Uh -huh. I això. Ah, <laughs> uh, no sé, jo d'alguna manera escric sobre un entorn rural i sobre la natura perquè és el meu entorn. I al final és més fàcil escriure sobre el que coneixes, perquè eh, tens els detalls no, a tocar. No? Necessites un detall i obres la finestra i el veus. No? Uh, per tant, no és que m'inscrigui en, en la tradició ruralista des d'una vocació intel·lectual que vull fer això, sinó perquè realment és el meu món. No? Jo he visc amb una casa al mig del bosc. I per tant, uh, és des d'aquesta de, no? relació directa que hi tinc. No? Um, la cosa de, de fer una mena de, de versió lliure de Solitud, no? que per mi és el que és sola, una versió molt lliure, que no cal haver llegit Solitud per llegir-ho, um, va ser que em vaig plantejar que volia escriure una novel·la i no sabia com fer-ho, no? perquè quan no has escrit mai cap novel·la dius, uh, bé, per on començo, no? Um, I vaig pensar que m'aniria bé tenir una mena de, de bastó, no? una mena de, de, de taula de salvació en poder-me agafar, i com que solitud en el seu moment, quan la vaig llegir, una novel·la que, que em va remoure molt em va molt i que, que, que, que et toca molt, tot i que eh, a nivell d'estructura la, la va escriure com la va escriure, no? així a trossos, i per tant no? um, té els seus defectes, podríem dir, però uh, però és, és, és, eh, té, té una, una visceralitat i que, que em va, va, va pertorbar molt en el moment de llegir-la. I penso que, té, que és molt moderna en el sentit de, de l'alliberament de la dona, no? que al final t'està explicant, no? en, en el motiu sexual eh, eh, frustrat, no? amb la seva sexualitat frustrada, no? que en el fons és... És un tema molt, molt modern, no?, per, per estar no? català, escrivint-lo en el nostre moment. I com que tot això em tocava molt i necessitava no? uh, aquí, un sant aquí a encomanar-me, vaig pensar que, que era perfecta i, a més, lligava amb el meu entorn no? I, amb, i, amb el que, i amb el que coneixia. I després, tot el tema aquest d'anar a la part fosca de la vida, això ja és una qüestió que o la portes a dins o no. no? Hi ha gent que és alegre i optimista i hi ha gent que no. no? Llavors, quan tu ets tortuosa, doncs uh, t'hi aboques, no? T'hi aboques i, i d'alguna manera, és una manera de, de fer les paus, no? Amb am, am la teva foscor, uh -huh. Poso, no? I... Mm. Ja podríem dissimular i febre que no, que és un exercici intel·lectual, no, no? <ríe> S ha? S ha? En el fons és això, no? Treus el que tens a dins. Justament, és clar, a partir del moment que uh, tu treus el que tens a dins, evidentment pots connectar, amb... i que ho fas a, a través de les paraules i que fas a través de les paraules que has llegit, doncs connectes amb aquesta tradició, encara que no vulguis, mm -hmm. eh? i per tant passa com amb la Núria, que després uh, et trobes que la, les lectures... Uh, poden ser més intel·lectuals i dir, bé, doncs aquí tenim una tradició i aquestes dues novel·les les podem situar en aquesta, en aquesta tradició. La tradició no? deixa de ser una llavor que tens a dins, no? Exacte. Eh, uh, no? Uh. I a cadascú li com li brota, però la tradició és, és, és inevitable, no? I fins i tot lliures que no, no? Sí, sí, clar. Aviam, per exemple, a vegades escric i el veig i no el suporto. Sí, amb això està bé. Sí, sí. sí. No, no, però... Sí, se t'encanxen els tics, no?, sí, sí, sí, de vegades. Sí, sí, sí. Llavors, la qüestió de la, de la natura, perquè, de fet, aquí eh, parlem de, de la natura i parlem de la terra i, i, i parlem eh, d'aquest espai, eh, que és un espai real, òbviament, i que ara tu acabes de reivindicar, simbòlic, eh? simbòlic, la eh? realitat de, del, teu, del teu espai, mm. però que, sobretot, és un espai simbòlic i que és un espai simbòlic des de fa molt de temps, és a dir, la tradició literària ha construït la natura simbòlicament, no? Per tant, tu quan vas a buscar aquest cantó eh, fosc eh, de, la, de la teva pròpia existència, de la condició humana, de l'individu, etcètera, eh, necessàriament acabes arribant a la natura, eh? eh és una pregunta, no? Suposo. Eh, tu fas una novel·la, que és una novel·la polifònica... L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Qui ha de cuidar la terra, no? És a dir, davant d'un món agrícola que desapareix, què en fem de la terra, no? És a dir, com, com, com, com ho abordem? Ja sé, és una pregunta de, de, també de, de nivell grau, o si sigui, nivell elevat de, de, de, de gestió social i política, no? Però una mica, clar, és a dir, que com... és a dir, en el fons, què en fem de la terra si no hi vivim de la terra, si no hi volem viure de la terra, no? Que, com per exemple és el meu cas, jo visc a un poble... Eh però no hi vull viure, de la Terra. Què en fem, com la gestionem? Jo crec que hi ha molts, molta hipocresia en general eh, pel que fa al canvi climàtic. Eh, ho comentàvem abans, jo vaig començar a mobilitzar-me per molts motius ecologistes des que tinc cinc anys. És a dir, a Mallorca hi ha molta consciència, verda des de fa molt de temps. Això no vol dir que després se faci absolutament res eh, pel que fa a protegir l'illa no? és a dir, és igual qui guanyi unes eleccions perquè les autopistes se fan igual, les ampliacions d'aeroports se fan igual eh, el, bueno, els, els palaus de congressos eh, es fan igual, se construeixen igual és a dir, per més que hi hagi una consciència que com a mínim afecta la meitat de la població com a mínim, dic perquè ho veig en, en els resultats eh, electorals cada quatre anys, és igual qui guany perquè al final aquests, aquests moviments estan per sobre moltes vegades el mateix resident, no? I, és, i és aquesta, jo crec que és un problema que afecta ara tothom, que és, tornem un poc a qui pertany la terra, que moltes vegades el que ve de fora té més, més, més eh, drets no? que, que el mateix, la mateixa persona que viu en una terra. I pel que fa a la, aquesta, aquest moment de la, de la novel·la de les possessions, no? que la mare li diu a la filla, molt bé, tu no vols que venguem-se a casa familiar, d'acord? Tu tornaries a Mallorca, te n'aniries a viure en el camp i, i te'n faries càrrec de sa casa... I la narradora diu, què dius? Ja visc a Barcelona, tens la meva vida a Barcelona. Jo no, sóc incapaç de fer això. Però tampoc hi ha les possibilitats de fer-ho. És a dir, uh, si, si comencem a pensar, en, en, es podria fer d'una manera que no te n'anassis a un altre món, és a dir, que, que poguessis mantenir el teu món uh, fent, visquent de, en escamp i descamp, no podries, perquè realment és un altre món ara, el món rural. És, és, és una cosa que s'ha quedat totalment apartada d'aquesta acceleració capitalista societat de mercat eh, que ens hem de moure i hem de fer moltes coses i que, i que no, no, podem, no, no podem assolir tot. I llavors tot el que sigui eh, el, tra, el, el treball de la terra, a part de que està molt precaritzat i que està molt mal pagat i que és molt difícil viure d'això, eh, és com que no s'ha té en compte i en una situació de crisi com la que estem vivint ara mateix, no? eh, quan es diu, no, que les, els, els nuclis urbans també més de 20.000 persones eh, doncs, eh, no podran anar amb cotxes que tinguin més de 10 anys o més de 20 anys. Dius, però és que no respon a la realitat. O sigui, si tu vols fer això, has de facilitar la possibilitat que es pugui fer i no, no existeix. Una cosa, una cosa és la promesa de les coses que es podrien aconseguir però en realitat no hi ha mitjans per, per fer-ho. No? I crec que una mica eh, la sensació que, que en el cas, en el cas de, de la novel·la jo soc bastant generacional i Explica, és culpa nostra, de la meva generació, a partir de la meva generació, les que venen després no, perquè ja, pobres, ja s'ho van trobar fet. Però sí que troc que la, la lluita dels nostres avis era molt clara, la lluita dels nostres pares era molt clara i la lluita dels que van néixer amb la transició, que l'únic que havíem de fer era conservar, conservar una paraula que estava molt mal vista, però l'únic que havíem de fer era conservar el que havien aconseguit ells, no varen van saber fer. Per Perquè teníem aquesta sensació de que la casa sempre hi seria quan hi a passar els estius. No? Que tot allò que ells estàvem cuidant era per nosaltres. I que les democràcies, que els drets que havien aconseguit, que tot el que havien assolit... Estaven, estaven allà. i que no havíem de fer... I havíem d'aprofitar-nos d'allò, havíem d'aprofitar allò, allò, havíem de gaudir d'allò. Però, clar, també has de treballar per, per, per mantenir-ho. Maica, és a dir, tu creus que hi ha un canvi de visió generacional? És a dir, la gent nascuda al 87, en el teu cas finals dels 80, principis dels 90, és a dir, això s'ho mireu diferent, la idea de que cal fer un pas endavant? És a dir, ella parla de la generació de la transició, no? Tu series més la generació dels Jocs Olímpics. <t 'ha> Una Laia. mica, que, que cal un canvi de mirada, que cal un canvi de perspectiva, creus que, que ho feu un pas endavant, en aquest sentit, una mica com ho veus? Bé, bueno, crec que la mirada és semblant, perquè al final la decadència de la pagesia és, és això, no?, a la, a la primera dècada de, del segle XXI, doncs, és, ja cau en picat, però ja la crisi ja ve de, de les dècades anteriors, no?, jo, els meus records d'infantesa que, que inspiren el setembre i la nit doncs, és això, els no? 90 jo era una nena, doncs, la barema no? que al final la barema el, com a ritual amb, amb tots els valors que s'han perdut amb la pèrdua de, de, de, del valor que es dona no? a la collita, el preu del raïm i, i de més. Doncs demés. Jo, jo recordo això que llavors encara es valorava més i després ja la meva adolescència jo, com a adolescent rebel, doncs, ja no anava a collir, però, però és que la resta tampoc. I és que el meu tiet eh, el multaven per tenir collidors en negre, eh, que, això significava no passava, no passava. Que, que això significava que la família tampoc podia ajudar. I hi havia un moment que hi, que hi va haver com aquesta... És a dir, bueno, no sé si m'han anat una mica del tema, sí, sí. Però no, però aquest canvi, aquest canvi de mirada, és a dir, creus que s'està produint com un canvi de mirada generacional sobre el que és el món rural, el fet de, de tornar al poble, de com del poble o, o no? Ah, bé, bueno, en aquest sentit, um, crec, que, crec que, que, que, que, que sí, que realment sembla que hi hagi un canvi de mirada en la gent que valora més uh, la el producte de proximitat, a la se a la terra, també penso que la pandèmia també ha ajudat això, no?, uh, a sortir, um, però, però crec que això no es, no, es, no, es, no es reflecteix en les polítiques i en, i en, la, en els canvis que hi haurien d'haver urgents per, per dignificar la pagesia i, i, i per conservar, com deia ella, el poc que queda de terra. És que queda poc. És que, o sigui i, I crec que sí que la, la mirada de la gent és aquesta, però hi ha com una resignació. Mm. I sembla, perquè aquesta resignació ens ve com el missatge des de dalt no? de la consellera l'altre dia deia no, no, és que, el, és que el paisatge haurà de canviar és que això és una cosa que l'hem d'assumir I, i a nivell de mitjans de comunicació es normalitza això i no és cert, això és perquè no s'ha fet la feina abans i perquè no hi ha una planificació de, de país clar estem parlant de coses polítiques però és que al final aquestes novel·les parlen d'això i, i la nostàlgia que deia ell, tot això, totes aquestes emocions cap al territori eh, venen perquè no hi ha hagut aquesta feina eh, bàsica, no? eh, serveis essencials, serveis bàsics, la sanitat, l'educació, però és que al final el que mengem i, i la fertilitat de, del sol també és bàsic, també hi hauria d'haver aquesta mm, inversió pública, no?, Bueno. D'acord, és una qüestió de, de, de polítiques, també. El Miquel sí que ha fet el canvi, ho deia abans, i ell des de fa uns anys torna a viure a... Has tornat, al poble. Sí, torna a viure al poble, però no visp de la terra i de la mar, eh? A veure, ho explicaré, no sé pas si me'n sortiria, de totes maneres. Uh, no, però estava, jo estava rumiant que, clar, escrivim també des d'una tradició, i eh? com que escrivim d'una tradició, jo m'adono, ara quan comentava això, que ja, no sé, Joaquim Ruïra o Víctor Català ja es lamentaven d'un món que desapareixia. Mm. És que, és que venim de molt enrere, eh? Mm. Uh, I llavors rumiava que a la Drecera, els que l'hàgiu llegit, i si no ja us ho explico, hi ha el personatge d'en que és el mosso del Mas Bou, que és l'últim representant d'aquest món patriarcal i rural, en el sentit més profund i més arrelat a la terra, i el nen de la Drecera, qui té una relació molt especial i molt còmplice amb aquest personatge, hi ha un moment que en Pitu li diu ets molt trempat, et, et, et llogaré com ajudant, i el nano, per no ferir-lo, no li diu res, però pensa... Jo no voldria ser pagès per de la vida. Tot el dia pendents de si plou, si pedrega, no tenir cap dia de festa, haver-te d'aixecar matinada per munyir les vaques, a l'estiu se't mengen els mosquits, a l'hivern fa fred. I som aquesta generació, nosaltres. Som els que ja no hem volgut, això. Mm, el camp és molt bonic, i la mar també. De tant en tant. De tant en tant. <ríe> jo vinc de família de pagesos per una part i de família de pescadors per l'altra. Ho, ho he viscut indirectament. Els meus avis són l última generació que s'hi han dedicat. Nosaltres que hem fet estudiar per tenir oportunitats per poder marxar. i en aquest cas, he marxat i he tornat, però he tornat i m'ho miro, diem-ne. Sí? Com a mínim, no ho malmeno, que ja és molt. Maica. Bueno, ja, en aquest sentit, penso que també hi ha l'entremig. No? Hi ha, hi ha la, el treball de la Terra com a complement, també. No? Que, això, que sembla que potser... Hem d'anar cap aquí per, perquè tal com estem, doncs clar, com que no es pot anar cap al paradís, doncs, potser hem d'anar cap aquí, cap a l'entremig, perquè ho dic des de la meva experiència, no? que a casa meva, no? que, que parlàvem abans, eh, què us haurien dit a casa, no? si us haguéssiu dedicat a la terra, i a casa meva sempre s'ha vist com un complement. Els meus pares, en, tots dos tenen la seva feina des de tota la vida, però però Han mantingut. Amb, amb les oliveres i amb les vinyes i l'hort, i... I per mi sempre m'ho han venut com una cosa bona, com una, com una cosa de complement. I En la meva vida sempre ha estat present el poble, la ciutat i la terra. I... Ah. Jo crec que aquí segue una qüestió que em pare és generacional. Eh? Jo sóc de l'any 70, un any més gran, més més jove que el, que el Miquel. i en sí que som d'una generació, o sigui jo conec famílies que s'han arruïnat perquè els fills no nocessin pagesos. És a dir, famílies que ho van donar tot absolutament tot, perquè el pitjor escenari que queimaginàvem pels seus fills és que es dediquessin a la terra. No? Per tant sí que hi ha una mica aquesta idea d'un de, món del qual havies de fugir. És a dir penso, és a dir aquesta idea de has, has de marxar de, de, del món rural. Seràs pros per tenir bé la vida? triomfarà socialment si, si t'instal·les a les ciutats. Possiblement sí que aquí s'estigui es produint un sí, per... canvi, no sé com ho vèieu. al tema de que Mallorca és com una espècie de, micro... de micromont, i si entens Mallorca... De maqueta de món. Maqueta Era... De món, no? maqueta de món, no? I, I món. que tot passa abans allà. Uh, és, a mi és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia quan diuen no, és que en Mallorca viu del turisme. Mm, bé, perquè tu m'ho dius, perquè del meu entorn no hi ha ningú que visqui del turisme, però ningú absolutament perquè és una, és, una, és una illa prou gran, amb una ciutat prou gran, com per viure de qualsevol altra cosa que no sigui el turisme i, i que es pot abastir d'una manera uh, absolutament uh, natural. Què passa? demanar explícitament que el pròleg fos un pròleg amb contingut ja de, de, de, de, de, del festival no? perquè eh, si parlem de, de literatura i parlem de món rural pensàvem que calia posar els dos, les dues parts del títol eh, amb un peu d'igualtat i que dialoguessin ja de bon començament perquè seria una manera de fer una manera de declaració de principis és a dir, que llavors hem, hem, hem programat dos pròlegs on hi ha eh, dos persones que eh, una està xafant eh, la vida rural, el món rural, cada dia en la seva quotidianitat, xafant la terra, i una altra que no la xafa quotidianament, però que no se n'ha deslligat del tot. Eh, són dues persones eh, que jo penso que, que tenen una, una visió molt molt interessant, cadascuna des de la seva banda, però, a més a més, amb un diàleg molt ric entre elles. El, el Raül Garriguesait és, eh, és un escriptor, és un, eh, és un helenista, és un humanista, és un home que escriu, que escriu narrativa, que escriu assaig, eh, que fa articles i, eh, per mi, és un dels savis que corren eh, per casa nostra avui en dia. I, eh, i el Pep Divins és un pastor, és un poeta, els dos són sol, de, del sol sonès i, eh, i fa molts anys que, que té una relació amb, amb la terra i amb les paraules que aquesta terra eh, genera i fa, i, fa, i fa fruitar molt, molt interessant perquè, finalment, eh, quan si parlem de literatura parlem, parlem sobretot de paraules, per això es diu mot, no, el festival, i només us llegiré dos frases, abans de donar-los la paraula amb ells, que, eh, que en aquest llibre, que és un dels llibres que teniu recomanats del Raül per als clubs de lectura i tot això, i aquest, que és el del Pep Divins, però aquest no us el llegiré, que en tot cas ja ho faran ells, només dos frases que diu el Raül quan parla del Pep. Diuen Pep Divins, que es diu així, de debò, pastura, pensa i escriu. Els pocs llibres que ha volgut publicar han circulat en tiratges reduïts, gairebé sense distribució. lloc des d'on parla, no existiria sense la vida que en part ha triat i en part li ha tocat. Ho explica amb una frase que em va fer estremir quan la vaig llegir per primer cop. Els déus enotjats els dec la fondària del meu esperit. Raül, Pep... Comencem? Endavant. Ja. ja podeu. Moltes gràcies, Roser. Com ho farem, això, Pep? Um... Es bueno, tracta que parlem del camp, no? del món rural. Uh... Clar, jo no hi visc. O sigui, jo vaig néixer a Solsona, però visc a Barcelona, treballo des de Barcelona, bàsicament. Però tu sí, tu vius a Llobera, Tu, com deia la Roser, fins i tot pels horaris que fas, mm, els teus horaris ja són d'una vida molt diferent de la que fem la majoria de nosaltres. Uh, no sé, comencem parlant, què et sembla? Del ritme, potser, o parlem d'aquestes coses... Com ho veus? Bé. Uh, <coughs> A veure, jo... Mm, vaig néixer en una casa de pagès... Uh a 200 passes del bosc i pràcticament deixant a part uns 10 anys que vaig treballar en una serradora. Dic això de la serradora perquè la meva vida està lligada al bosc. O sigui, vaig néixer en una casa a 200 passes del bosc. Quan vaig anar d'aquesta casa, eh, pràcticament vaig començar a treballar en una serradora i després de treballar en una serradora... <coughs> Vaig posar en i m'he passat... A la Sordora hi vaig treballar uns anys i m'he passat els 43 següents doncs, guardant, però no guardant en Prat, sinó guardant el bosc, el bosc materialment, no?, el bosc. I de tal manera que el meu espai vital i el meu espai mític, per tant, d'alguna manera, coincideixen. Vull dir, jo... La meva vida és al bosc vull dir, no he viatjat no he fet res només he guardat ovelles i he llegit i sempre hem aquest fons de el bosc o pins i herba de pins i herba de roures i, i ovelles i punt aquí qui s'acabe mm. i aquí s'acaba... Per dir-ho, d'alguna manera, aquí s'acabi la meva vida, però, clar, durant aquest temps... Que comença, també. <ríe> bueno, <ríe> digues, digues. No, no. <ríe> durant aquest temps, doncs, és evident de que he pogut absor absorbir tota una... <coughs> Bé, bueno, tota una cultura, per d'alguna manera, que... que no és tinguda ni és reconeguda com a tal, que és la, la cultura de pagès, la cultura del camp que és molt diferent a la cultura, ja diguem-ne, urbana o de ciutat, hem de tindre en compte que la ruralitat ve marcada doncs, per uns qualificatius d'enrústec, de rude, fins i tot he arribat a trobar en diccionades d'incivilitat. I és veritat que... Això és així, és? I és veritat que des del camp veiem la ciutat com un món culte, un món delicat, un món també més sofisticat, un món on que passen les coses, i això a eh, la majoria de gent del camp els s'atrau molt, de la mateixa manera que la gent de ciutat els s'atrau eh, pensar o somiar o no, o com a realitat de que la vida del camp són flors i violes, no? Quan, en realitat, per ell sí que és flors i violes, pels que hi viuen, doncs jo què sé. Jo puc dir que durant aquests 43 anys he passat molt fred guardant. Vull dir que d'idílic no ha tingut res. Ara, això no vol dir que n'hi hagués hagut bons moments, però uh, és una vida dura i no li treu l'encant, en el sentit aquest, de que, encara eh, que no sembli, Pagès, eh, la vida de pagès té una cultura. Per exemple, jo recordo un pastor que a l'hivern anava emborrassat, que semblava un os, i a l'estiu anava cobert de parrats. M doncs, probablement no sabia ni el pare nostre, eh? Però, en canvi, les tres o quatre vegades que durant l'any anava a l'església, m'anava eh, bueno, ben repolitxat, vull dir, de 21 botó. Era la seva manera d'expressar eh, el seu sentiment davant el sagrat. I em sembla que eh, tenir aquesta capacitat de poder, expre poder expressar-se da davant, a, davant a aquest sagrat precisament, em dóé fer que malgrat tota la rudesa, mm, estem davant d'una cultura de primera divisió, Vull dir que mm, no cal saber escriure, per saber, per ser culte. Mm, I donc això, mm, Sempre m'ha fascinat, no?, la imatge d'aquest home. La imatge d'una gent... Ma mare era enalfabeta, però, en canvi, tenia un vocabulari extraordinari que a mi m'ha sigut molt important. El meu pare sabia llegir, però a casa meva jo fins als 13 anys no vaig, veure, no vaig veure ni un sol llibre a part del catàleg del tractor que van comprar quan jo en tenia sis o set, no? Vull dir que he vist a Llauran Bous i he vist internet, no? I això m'ha marcat profundament. I el record i haver viscut sempre el Bosc m'ha permès estar sempre en contacte amb aquella cultura. I el... de tal manera que no me n'he mogut. Vull dir que mm, sempre ha sigut la cultura de la meva vida. Puc haver llegit molt, puc haver d'aixòs, però mm, la meva escola van ser sis anys. Però tot el que he llegit mm, ho considero una torna, un afegitó. La meva cultura mm, és la cultura dels meus pares. és una cultura mm, d'una gent analfabeta, ho semianalfabeta, dic ma mare ho era. El pare també i escriure, però no crec que llegís mai cap llibre. <coughs> mm, és això? No sé... Eh, és que has tocat moltes coses, eh? Anem fantà... El, el, a veure, el començament de tot parlaves d'això, d'aquesta visió idíl·lica eh? del, del camp, que, que és una cosa que hem comentat de vegades, la visió idíl·lica, la visió nostàlgica, eh? la idea que al camp no hi ha conflictes, que tot és bonic, no aquesta mena d'idea, que, que alguna vegada... Um, Bé, bueno, hem, hem dit i hem recordat que és una... De fet, això de l'idili és un invent de la cultura urbana. Vull dir, és una cosa que es va inventar a la ciutat d'Alexandria, un poeta que es deia Teòcrit, que va començar a escriure idilis i va imaginar-se aquest món rural bucòlic, que era un món, una imatge, que satisfeia unes necessitats del món urbà, al capdavall. No? Satisfeia la necessitat d'imaginar-se un món sense conflictes, on els pastors tocaven la flauta i s'enamoraven, diguéssim, i feien aquesta mena de coses i, i ja està, no? I, i després hi ha altres, uh, altres paraules, Pep, com ara allò pintoresc, eh, folklòric, uh, aquest tipus de paraules que des del món urbà sovint s'aplica al món rural. Mm, a veure, per exemple, mm, sí, el cas de pintoresc uh, s'ha donat bastant a la literatura i... Fins i tot, jo recordo, no hi ha tant ara, perquè ara hi ha una altra mena de població que ve de la ciutat cap al camp, que ve a treballar al camp perquè treballa telemàticament, etc etc. Ara, la visió tradicional que s'ha tingut del pagès és de... Mm, Bé, bueno, hi ha una paraula que el defineix, que és el xafaterrossos, un xafaterrossos, no? I, mm, i té dos sentits, té un doble sentit, o sigui, per una banda, eh, el pagès se l'apprenn com un pobre desgraciat i això fa que molta gent per exemple i Solsonat, que liu a pagès, tenen pis a Solsona i els, els sembla que són menys desgraciats que a, que s'hi treballen al camp. Per altra banda, aquests xafaterrossos també hi ha gent que s'hoprenèn com un orgull i llavors ve de què, ja estan conformes amb ser, pixata... ser... <ríe> xapaterrossos. I, en canvi, els que venen de, de la ciutat cap a... cap a pagès els diuen els pixapins o els camacos, no? I em parlen també amb un to mm, més o menys despectiu. Mm, vull dir que l'alegria va per barris, no? <ríe> <ríe> mm. La deira va passar Lo del folclòric eh, és diferent. Mm, tindre una visió folclòrica de la vida pagès vol dir, en el fons, que aquesta vida ja mor. O sigui, mm, es fa l'apleg de la, del cegall al vàtre, etc. Etcètera, etcètera, però es converteix en un espectacle. Ja no és una cosa per viure, eh? sinó que eh, és una cosa per veure, és a dir, un espectacle, una festa, una cosa d'un dia que se celebra en un poble puntual, el que vol dir que, mm, que aquest tipus de vida que portem a pagès ja ha begut oli. dir, que mm, s'ha acabat. Mm. Però d'altra banda, hi va haver als anys 70's, a posar molt de moda, gent que volia vindre a viure a pagès i fer vida de pagès, perquè els seus pares, els seus hàbits hi havia un, els seus avis hi havia una reminiscència d'una vida rural que l'idealitzaven. però mm, no s'havien donat de que aquest temps que havien passat a la ciutat havien perdut havien perdut la memòria del camp i no se'n recordaven i et podies trobar en casos de que... Bueno, jo el recordo... Mm, Llavors em deien hippies, uns hippies que van vindre veïns eh, a la casa on vivia jo. I un bon dia es van presentar sortint de missa i demanaven eh, tenir una cabra, la volien matar i volien fer pernils, com ho havien de fer. I clar, mm, hi ha gent que encara si el pensa cada riu ara, vull dir que no és una cabra, no és la bèstia més adequada per fer pernil. Havien sentit a tocar campanes, però... Bé, bueno, pissar fora del tinter. Mm. ...i els amagava les escletxes de l'escorça. La base dels ànecs no hi era. Feia la l'efecte que havien apedeixat la terra, que l'havien tapada amb camions i camions de runa i pedra i sol. El és una de les masies que envolten el cellet com esquitxos del poble. Tuvírem que agarrar a la sierra i lo perdírem todo, hasta les piedras de sus templos, que terminaron enterrados debajo del cerro. Ja... Yeah. No sé... Sí, sí, no... També és cert que... Amb perspectiva de... Clar, no són... Parlo ja de molts anys, el pagès cada vegada vivim més com a la ciutat. Vull dir que... Avui s'ha perdut molt, tot això. mm -hmm la vida de pagès ja no és la vida d'abans. Jo sí que parlo com de, de la vida d'abans, perquè això que he dit, no? que encara he vist amb aquesta cultura d'abans, però la vida pagès ha canviat molt. Uh -huh. I ja no... Ja no té res a veure. Mm. I el que ha canviat la vida ha canviat la cultura. Vull dir que parlo d'unes coses que avui la majoria de gent de pagès ja no te'n parlarà però no faran pernils amb cabres. No, eh? això tampoc. El que passa que ja no fan pernils amb res. I no els fan ni de porc. O sigui, tenim porcs... Tenim... El que era l'era de casa meva avui hi ha una granja de 2.000 porcs. Però el pernil que es menja a casa meva... No, bueno, a la casa d'Onyoba hi néixer, que avui no és casa meva, vull dir, no hi visc, doncs el que era l'era hi ha una granja de porcs, de 2.000 porcs, i els pernils es compren, ja no es fan Mal de mal de cap, cap tindrien que haguessin de matar un porc i, tindre, i fer un pernil. No hi hauria molta diferència. Tindria els mateixos problemes que el que vulgui matar la cabra. <ríe> I I un, que... Hi ha una cosa, Pep, que ha anat sortint en tot el que deies, uh, que és el, el, el fet que sovint el camp, o sigui, la, el, a veure, qui crea la imatge del camp, sovint no és el camp mateix, sinó que és la ciutat. Sí, no? O sigui, que hi ha, hi, ha aquesta, hi ha aquesta cosa, que això amb la literatura també passa, que al capdavall eh, hi ha molta gent que escriu eh, a pagès i molta gent que escriu a ciutat, però gairebé tot es publica ciutat. Sí. No? I, i, els, i el, quan es consagra un llibre, sovint es fa des de la ciutat, no? També, encara que sigui un llibre que parli, de, parli del món del camp. Um, I aleshores, clar, parlar... Si o sigui, tots una persona... Ara no fa gaire, em deies que l'altre dia vas anar a Barcelona i feia 33 anys, no?, que no hi anaves, sí, em que sí, eh? sí. O sigui que, clar, tu una persona que has viscut gairebé tota la, vida, tota la teva vida al camp, i les paraules que, que, per tant, has fet servir per parlar del camp i que, i que has publicat en els teus llibres són realment paraules d'allà, diguéssim, paraules sí, locals, sí, eh? paraules sí, que sí, han sortit sí, sí. De, del lloc mateix. Sí. Um, i, i alhora, jo, jo és que això sempre... No sé si tu hi, hi estàs gaire d'acord, eh? Però jo és una cosa, quan, quan et llegeixo, el, el, Pep, el, el Pep quan escriu, normalment escriu aforismes o escriu poemes que, que, que són com una successió de, de, de llampagades, eh? d'imatges. I, I jo tinc la sensació que, que aquesta manera d'escriure, em sembla que alguna vegada m'ho has dit, té a veure amb la manera com vas aprendre a llegir i escriure, o, o l'edat a què vas aprendre a llegir a escriure. No sé si ho sí. explicar, ho veus així, perquè crec que és una cosa interessant per parlar del món oral i del món escrit. A veure, mm, Va començar a saber llegir i escriure quan ja tenia 10 anys. Mm, perquè el fet de ser el 20, no hi veia, tenia l'escola una hora i pico de casa, s'hi havia a peu, i, bueno... Mm, no hi anava, jo encara no recordo que a vegades venia gent a casa i em deien eh, i a escola què? Encara no vas a escola? Jo sempre els hi contestava, oh, és que per ser picaterrossos pica o xafaterrossos no cal estudiar gaire. Però mm, ma germana em llegia poemes que hi havia uns calendaris que es penjaven a la paret i giraves un full i un dia hi havia un poema, un dia hi havia una recepta, un dia hi havia, jo què sé, qualsevol tonteria. I, I a mi em va agradar. M'agradava mm, sentir-la i me'ls aprenia de memòria, però bàsicament m'agradava com sonaven. I eren, eren, com es diu, rodolins. Bàsicament eren rodolins. Encara recordo que, per exemple, amb un d'aquests fulls hi havia la vaca cega del Joan Maragall. I fins i tot recordo un poema del Miquel Martí Pol, que després, quan tenia 27 anys, el vaig trobar amb un llibre i em va fer molta il·lusió pensar pensant, aquest és el poema que llegia ta germana. Això em va influir molt amb en... el gust per la poesia. Mm. Per altra banda, ma mare era una persona que... parlava molt en sentit figurat. I això em va... parlava molt... li sortir d'ella, vull dir parlar bé, eh, sí, parlar metàfores. Mire, eh, Pratista que llaut o que s'hi deia, mire aquell pagràs, un mira aquell esturet, un mira aquell usarad, un mire, era, bueno, un, un no acabar, sempre dir, el seu llenguatge habitual, el més habitual, era parlar amb sentit figurat i això em va influir. I una altra cosa que va ser primordial en mi, i és que i sempre me n'he recordat. Llavors no ho vaig entendre, però després durant els anys sí que ho he entès. I és que anant a guardar amb una veïna, eh, no, anant a guardar, anant amb, amb una veïna, sí, havíem anat a guardar, una vegada amb una plec, eh, uns senyors la van trobar i, i van dir que aquest xacotet eh, és fill teu, és fill vostre. I ella va dir, no, aquest xicotet no és nostre, no, perquè el xicotet, pobret, no veu gaire, però sent créixer l'herba. A mi aquest sentir créixer l'herba, quan vaig tindre 20 anys, em vaig, em vaig donar compte de que, a part de ser una de les paraules més boniques que m'han dit a la vida, doncs, era potser... Um... La poètica més, El tractat de poètica més interessant que he llegit, no? Mm. Quan m'ho va dir no ho vaig entendre, però sempre he recordat aquestes paraules. Aquesta veïna era com ma mare, que tampoc sabia llegir i escriure, però aquest sentir créixer a l'herba mm, per mi ha sigut la, la màxima lliçó, la suprema lliçó de poesia que he rebut, que he rebut a ma vida. I l'he rebut d'una dona doncs, que no tenia fills que no sabia llegir ni escriure, o molt poc escriure, escriure alguna cosa sabia, i sabia molt de cosir. Era una de les persones que... Bueno, era la modista del poble, i sabia molt de cosir, i jo sempre li he recordat aquestes paraules, i, sí, i és la meva poètica, vamos, dir, és la meva lliçó de poètica més important. Per molt que hagui llegit després, mmm, jo no... Mm. jo no he trobat una expressió més clara que era la poesia que això, uh -huh. que aquesta sentit créixer l'herba llavors, mm. tot el llarg de la mà, doncs, he tingut en compte això hi ha, hi ha una una altra, vaja hi ha moltes coses, eh uh, però um, hi ha una cosa, abans el començament de tot he la paraula ritme, eh però ritme, el, el ritme de, de les feines del camp o el ritme de la ciutat, o, perquè hi ha una cosa... O sigui, clar, tu t'has passat moltíssimes hores de la teva vida uh, pasturant, sí. no? Moltíssimes. Sí, sí, sí, sí he passat I, uh, moltes hores al bosc. Hi ha una cosa en totes les feines del camp, uh, que és que les feines del camp tenen el seu moment sí. i, i són feines que no es poden accelerar. No? O sigui, tenen aquestes dues coses que a la ciutat normalment les, les feines no tenen al seu moment i a més són coses que busquem una manera d'accelerar-les sempre que podem, no? Um, això, hi ha una... Hi ha una quan m'expliques aquestes coses jo sempre penso en una... O sigui, hi ha una paraula grega, per, per dir bellesa, que, que significa allò que és Allò que és del temps. Una, una paraula que és horaios, uh, que vol dir que és de l'hora. O sigui és una paraula que es feia servir per referir-se a una planta quan, quan li ha arribat el moment de florir o, o, o fa el fruit. No? És, és el, és la, la bellesa, aquella de la maduresa de, de la cosa que ha arribat perquè ha arribat al seu moment i, i ja està. Um, això quan escrivint, o sí, sigui, clar, una persona que no has escrit sota cap pressió, mai, no? Has escrit no, no, perquè no, no, no, les paraules no. te anat sortint... Sí, no? sí, sí. I tu ho relaciones d'alguna manera, això? És a dir, aquest, aquest ritme és del camp amb el ritme de l'escriptura? Com, com ho has viscut, això? Mm, a veure... Uh, el camp el tens per ser d'una altra manera. O sigui... Mm, per començar, eh, els pagesos que jo vaig veure mm, pràcticament eren igual que els pagesos romans. O sigui, el, el temps lineal, mm, fins, al, fins al 1960, no va existir el camp. Eh, era un temps de cicles. i Hi havia el bon temps i el mal temps. Hi havia, una eh, ma mare, que sempre... Després d'un temps, un altre em ve. Això... És tota una filosofia de, de la vida i del temps, no? Vull dir que, en el fons, són els... Sí, es van repetint, es van repetint, es van repetint uns, uns cicles que m'influït a mi. M'influït més en la manera de pensar que, que poder que en la manera d'escriure, eh? Escriure, per exemple, en el llevat de la vida, hi ha un, hi ha un poema que comença a l'hivern, que comença, no, a la primavera, i acaba, que es diu Esclats, en què acaba... Vull eh, dir, amb els últims freds, eh, les primeres oranetes... És que jo mateix me'l sé. O, sí, ho dic bé. Amb els últims freds, les primeres oranetes, vull dir que... Mm, amb aquest tornar, no? volguem reproduir aquest, eh, la intenció de, de voler reproduir eh, aquest etern retorn, no? de començar la primavera, ve l'estiu, ve d'això, i torni a començar la primavera i volguer-ho fer, volguer-ho transcriure per escriure, no? a través de cinc frases, no? cada una per un temps, i la cinquena, que és això, amb els últims freds, les primeres uranetes. O sigui, que torna a començar a la primavera, podries tornar a començar el poema pel primer vers i podries anar seguint fins al cinquè i així amb un perpètu, com es diu? Mm, perpètu moviment, no? perpètu immòbil. Eh? Uh -huh. mm. Vols que el llegim? Que el llegim? No, jo ah, llegir, sí. jo no, no el puc llegir, que no el veig. No, però... <laughs> Esclats. Reberen les fonts, entre les pedres un brí de menta. A la terra i xorca, matolls de ginesta d'un groc encès. Pluja de tardor, sense foc ni llum, amarat de, tis, de tristesa. Als arbres, ni una fulla, posada en una branca, em somriu la lluna. Amb els darrers freds, les primeres oranetes. Sí. Pues, clar, podries tornar a començar pel primer. I podries na? fent uh -huh. uh, això, amb un, un perpètum, com es diu, perpètum mòbil. Sí. Vale, doncs ho permeteu. <laughs> podries llegir el poema... Mm, podries llegir el poema eternament, no? Vull dir que aquest, aquest temps cíclic... Mm -hmm. I al costat hi ha l'altre, que diu el pas de l'any. Sí, bueno, aquest és un d'això, simplement... Aquest, aquest um, va de mes en mes, gairebé. Sí, aquest no és tan cíclic... Dir, no. no lliga el final amb el principi, però aquí sí que lliga mm, amb el principi al final. Vull dir que, en realitat, si t'ha de ser sincer... Uh -huh. Aquesta idea la vaig fer sescutar el, el, el bolero debel. De uh -huh. El debel de és també un perpètutum mòbils uh -huh. si no? I vaig pensar com ho podria transcriure en paraules. Va dir que suposo que sí que hi ha un rerefons fons del, del cicle de les estacions d'aquest temps cíclic. ara el voler de rebel, i té algú cosa a dir, també. Uh -huh. Vull dir que... Um, la, um, clar, tu ens doncs parles d'un món que uh, jo crec que la majoria dels que som aquí no hem conegut, el món del, del, del camp d'abans de la mecanització, no? d'abans que hi arribessin le, les màquines, um, i és un món que, que tu ara estàs treballant d'alguna manera, no? O sigui, el que, ara, el que estàs escrivint últimament, no? hi ha un esforç de, de memòria sí. i de repensar records, que és un... no sé si ens ho vols explicar, perquè és molt fàcil, o sigui, jo crec que... Uh, és, mo és molt fàcil caure en la nostàlgia, en la idealització o en una actitud d'aquest tipus, no? I, però tu, quan parles d'aquest món, fas una altra cosa, em sembla, a mi. No sé si però ens vols intentat, explicar uh... això que estàs fent... He intentat recollir... O sigui, amb la consciència de que no sóc l'últim, però sí que soc dels últims, sí que els meus pares van ser dels últims pagesos tradicionals, jo penso que soc dels últims pastors. Que, que... Això no vol dir que s'acabin les ovelles, simplement que no hi ha és pastors que ho guardin com abans, vull dir, ara s'ho d'una altra manera, es tenen les ovelles d'una altra manera, s'industrialitza. Doncs sí que em vaig, vaig adonar de, de deixar-s'hi un, un testimoni d'una cultura que jo sentia que s'acabava. I vaig començar a, a recordar paraules i aquestes paraules eh, buscar-los una experiència, bàsicament per no idealitzar-ho. No idealitzant una cultura, perquè ja no ben clar, per exemple, hi ha una cultura molt violenta, perquè si us dic de que vaig recollir un assemble, de 18 paraules que volen dir pallissa. O sigui, que amb una cultura d'una comarca, que sigui, que puguis dir mm, això, trobar 18 paraules que volen dir Pallissa, eh, ostres, no és per com... Bueno, sí, vull dir que demostre alguna cosa, mm -hmm. això. I això no, no és per idealitzar-la, de cap manera. Llavors, no, o sigui, 18 paraules i surten. I surten algunes experiències bastant, bastant dramàtiques, o bastant escabroses. D'altra banda, doncs aquest passat, que jo ja el visc com a passat, a mi personalment m'ha servit per recordar-lo, escriure-lo, deixar-ne... Perquè, clar, la memòria és vida, l'escriptura no, però gràcies a l'escriptura es pot fixar la memòria. Vull dir que si no ho fa jo, qui ho farà? Dir, la majoria de gent que viu a Pagès eh, que ho podria fer, o amb mi, doncs no, no ho farà perquè no n'és conscient. Llavors això m'ha servit mm, per buscar un respecte per aquesta cultura que s'ha perdut, un testimoni, un respecte i, bàsicament, també per salvar el present. A mi, recordar això, ser conscient d'aquesta cultura que es perd, m'ajuda mm, que el meu present sigui més sòlid, que no... Cada vegada la... la cultura moderna és més vaporós, o més gassós, o com es digui. I, en canvi, doncs, tenir present aquests orígens m'ajuda, m'ajuda, d'alguna manera, a resistir aquesta modernitat que em cau sobre. Simplement, no, no hi ha més... En aquest treball he recollit unes 1.600 paraules, algunes que mm, són ja paraules que pertanyen a un passat, jo ja que sé, per exemple, avui a pagers ja no es fa foc, com es feia abans. Això vol dir que s'han perdut, per exemple, la paraula exclamalls, la paraula lleves, la paraula mossa, la paraula tres peus, la paraula burro, tot això... Mm, és probable que molta gent dels que hi ha aquí, aquí no sàpiguin què, a què em refereixo. Mm, això s'ha perdut. Però al costat d'això s'ha perdut que la gent es reunís a vore el foc. Què vol dir que la gent es reunia a vore el foc? Que s'explicaven les històries, les històries del lloc. Aquell ha anat al dentista, aquell li ha caigut una vena, aquell s'ha trencat un braç, aquell va anar a robar sideres i es va trencar el peu, etc. Vol dir i s'explicaven històries fantàstiques, explicaven llegendes del lloc, contes, a mi, meu pare hem d'explicar molts contes, I encara el recordo avui. S'explicaven a vore del foc, la gent es reunia, es trobava a vore del foc, avui es trobi reuneix a vore una pantalla, si és que es trobi a reuneix. Uh -huh. Aquesta és una altra. A <laughs> casa meva era un vuit, avui no trobaràs cap cas pagès que siguin vuit. Mm... Feia aquesta funció el foc. Mm... Avui, doncs clar, s'ha perdut les paraules, i s'ha perdut també aquesta cultura, aquesta, aquesta relació. I, i clar, s'ha perdut també la memòria del lloc, perquè uh, les llegendes, les històries del lloc ja no s'expliquen i, i ja s'han perdut. Simplement, no? S'han oblidat, digui com vulguis. Hi ha una desmemòria. Uh -huh. I, I, llavors, he intentat mirar, conservant aquestes paraules, les coses que connotaven amb aquestes paraules. Mm, ho tinc bastant avançat, però bueno, sempre hi puc anar afegint, com que no és un treball rigorós, no és un d'això, doncs sempre puc anar afegint coses, sempre tinc paraules per anar-hi afegint. Bé, simplement, és un treball de memòria, no és un treball... Mm, no he consultat gairebé ningú del poble, és... simplement he anat recordant, he anat refent mm, aquesta cultura a través de la meva infantesa. L'eco de la vall ràdio les eh, Com deies, Glòria, no és tan fàcil tenir un festival que sigui tan potent i fer-lo en col·laboració, però el món que ve o el fem així o no el farem. I, per tant, això és com una prova de com haurien de ser tots els esdeveniments culturals en col·laboració per fer-los més grans, més potents i que arribin a més gent. Des de la institució de les Lletres Catalanes estem encantats de poder-hi donar suport, perquè, com deia la setmana passada Olot, eh, és, un, és un festival enormement potent, és un festival desacomplexat, és un festival important perquè posa la paraula al centre, no la novetat editorial, sinó la paraula al centre, i sabem que les coses que passaran ens interessaran. Fa un minut parlàvem eh, amb la Roser i la Maria, no? que hi ha alguns autors que jo veig en el programa que no conec, per ser que m'agradarà conèixer-los després que hagin passat pel mot. Eh, és un festival, com us deia per mi, amb una vocació internacional, no pel fet que hi hagi veus internacionals, que també, sinó pel fet que és un festival d'enorme qualitat i que a més a més eh, treballa per pensar quins són els temes dels quals val la pena que es parli des de la literatura. En aquest cas és el món rural, però ca cada any ens sorprèn amb un tema que tu dius, ostres, sí, la literatura ens ha de fer reflexionar sobre això també. I tria uns comissaris, unes comissàries en aquest cas, que també ens estimulen enormement. Eh, tot això pensava jo, de, i penso del mot, de les vegades que, que hi he assistit, però l'altre dia, a més a més de pensar-ho, quan vaig assistir a la conversa entre el, el, el Joan Francesc Mira i en Joan Noguer, vaig pensar, el mot és això, el mot és important per això, però a més a més eh, vaig ser una mena de sensació eh, eh, que, que la confiança en la humanitat quedava renovada, molt més enllà de la literatura, perquè en moments complicats com aquest, i això va passar en aquesta conversa, però em sembla que passa sempre en el mot, a moments complicats com aquest, la literatura ens ajuda a pensar de manera crítica en les coses importants que potser explicades d'altra manera no les entenem tant, per molt que sembli una paradoxa. I per tant, no només aquella conversa que va ser absolutament meravellosa ni les que han seguit, sinó tot el mot ens ofereix aquest regal, no? el regal de poder-nos una mica reconciliar, reconciliar amb la humanitat i això és una meravella. Enhorabona a tots els que, els que el feu possible i llarga vida al mot i a la literatura. és el resum, el muntatge que us he preparat perquè poguéssiu escoltar algunes de les veus, alguns dels escriptors i les escriptores que han passat aquests dies de març, d'aquests últims dies de març, a, fins ahir mateix, pel Festival de Literatura MOT. A continuació us diré els crèdits perquè sapigueu, doncs, a, que hem estat escoltant al llarg d'aquesta oreta llarga, aquí a l'Eco de la Vall, i per ordre cronològic, per ordre cronològic hem escoltat eh, la Jordina Biosca, que ens ha fet una narració, eh, i després eh, hem escoltat l'acordió d'en Carles Velda. La Jordina Biosca també era la moderadora de la sessió «Lliures i asilvestrats». A continuació, hem escoltat la presentació de Glòria Granell, que és codirectora del Festival MOT. Després també hem escoltat la Mita Casacoberta, que és doctora en Filologia i professora de Literatura Catalana Contemporània i moderadora de la sessió Convocant l'Esprit de Víctor Català. En aquesta sessió... Eh, també hi havia l'escriptora eh, novell Núria Benditxo que és autora de la novel·la Terres mortes i Carlota Gurt, autora de la novel·la Sola, a qui també hem pogut escoltar a continuació hem escoltat Antoni Orensans, que és escriptor i periodista moderador de la sessió d'aquí és la terra que comptava amb Miquel Martín i Serra escriptor i autor de La Drecera i de Quan els pobles no tenien nom juntament amb Yusia Ramis que és periodista i escriptora mallorquina autora de Les Possessions en aquesta mateixa sessió hem escoltat a l'escriptora Maika Rafeques autora del Setembre i la nit a continuació hem fet una pauseta musical amb la percussió de Xalaparta típica del País Basc que interpretava el grup Horeca TX A continuació la Roser Barnett comissària del Festival MOT i moderadora de la sessió El lloc Cria les paraules, ens ha presentat en Raül Garriguesait, que és filòleg, clàssic, escriptor, traductor i editor. I a continuació hem escoltat el pastor i poeta de Solsona, Pep Divins. Pep Divins. De fet, la segona part d'aquest muntatge sonor doncs, ha, ha sigut eh, pràcticament eh, d'en Pep Divins, que ens explicava la seva experiència de vida al bosc amb les ovelles i amb el seu treball de, de poesia. I hem acabat eh, escoltant... Eh, i Sasko Narretxe, que és directora de la institució de les Lletres Catalanes, que també doncs, ha fet possible aquest festival, que, com us deia, és el, el festival que s'ha celebrat aquest mes de març del 2022 a Olot i a Girona. Això ha estat possible perquè els vídeos i àudios originals els van registrar Lexon Films Produccions i la selecció i edició d'àudios ha estat per Altaveu per un servidor, jo mateix qui us ha portat avui aquí en directe a Ràdio Les Planes a l'Eco de la Vall Música a aquestes sessions que hem escoltat del Festival MOT doncs uh, s'han realitzat a diferents llocs. Les que hem escoltat avui eren a la Biblioteca Maria Baireda i al Centre El Torín d'Olot, així com a la Biblioteca Carles Rahola de Girona. Val a dir que al Festival Mot d'enguany hem pogut escoltar moltes altres veus, molts altres escriptors i escriptores que podeu recuperar si voleu en el, a la pàgina web de, del festival i, i també el seu, el seu canal de YouTube on hi han tot a les terrades d'una horeta aproximada n'hi han més de deu amb aquests escriptors i escriptores fantàstiques quan es parlaven de la literatura i el camp, que és el tema en el que s'ha centrat el festival d'aquesta edició. i amb això arribem al final del programa d'avui. Hem fet aquest resum que el podreu recuperar al podcast del programa, el eco de la Vall.org i quan falten 10 minutets per dos quarts de set d'aquest Últim diumenge de març, dia 27, m'acomiado de tots vosaltres. Moltes gràcies per sintonitzar la ràdio municipal de les Planes d'Hostoles gràcies per acompanyar-me, gràcies per deixar-me que t'acompanyi i us espero el proper diumenge a partir de les 5 de la tarda del primer diumenge d'abril. El dia 3 d'abril aquí estarem amb un nou programa amb nous continguts, així és que... En us desitjo que acabeu de passar un molt bon diumenge, que tingueu molt bona setmana, no us atabaleu massa amb aquests missatges bèl·lics, balicistes, de terceres guerres mundials, que no passarà, tranquils, eh, i, per tant, endavant, i ens veiem aviat. Fins al proper diumenge. LEco deavall puntorg l'eco de la vall.org Vall I també per Internet a ràdios